Välkomna till Camouflage 68, Chapter 3, Jonas and Robert Goes Bananas. Ehm, ytterligare 45 minuter med de här trevliga herrarna börjar nu. Och nu. Är det dags för del 3 i den här spännande tävlingen, eller vad det nu är? <laughs> Men vem tävlar mot emot egentligen? Ja, du tävlar mot mig. <laughs> ja, okej. Jag, jag leder. <laughs> Fan. Ja, precis. Um, och nu blir det på, på spåret varianten här igen. Du får dra i, mm -hmm. i spaken när mm. du kommer på det här för något. det lite längre. Okej, okay, är du redo? Ja, kör, ja, kör vi. Oh, ja. <laughs> den här gången är jag Helt någonstans där här den här gången Vad fan var det den här? Okej, okay. det var Airborne Ranger Jaha, så okay. jävla konstig musik Och, och där här jeppen som har gjort den här musiken den Har gjort musik till två spel till Som är sådana simulatorer och lite sådana bös Men det är också bara så. här. Ja, det är liksom ingen musik, liksom. det är så här, lite, lite, lite grejer som händer liksom, och så bara, ja, du börjar den om. Man kan inte klara om man inte alls känner igen ja, det. Då, precis, men det finns folk som är förmiksa på de där, ja. ja, det är jättekonstigt, men man har ju inget att gå på liksom, jag fattar ingenting. Det som, ja... Ja, men alltså, gör de remixar på den här men, men de har inte gjort remixar på På, på Loco <laughs> Vi satt och sökte efter den eh, låten här Alltså Loco, det spelet med, med, med, med, ja, med tåget Tåget, ja, precis Och ingen har remixat den, så men, då får man ju köra originalet då. Ja, precis men, men... <laughs> Det är en uppmaning Någon måste ju remixa den Ja, det kanske inte är lika spännande än klona krona av någon annan låt Nej, så. så det är klart, det blir inte samma grej vi uh, behöver ja. spela någon av de här remixerna på Airborne Ranger, va? Eller har du nej, jag, göra det? Jag, nej, jag har inte Jag Nej, har jag har inte, kört upp några. Det har jag inte skona oss. Jag <laughs> har inte det där några. som. jag har faktiskt inte. du, du, du, du, du, du, det är ju någon som har gjort en mix på det också. Vad fan ja, det är, det är det Ace? Nej. nej. Nej, det är skitgammalt. Falcon Patrol. Aha, okej. Okay. Det är ja. också någon som har gjort en mix på. Det är typ... Det, ja, det, det var... Ja, det, det ryms inom en minut liksom. Den där snutten som går... Fast den är det väldigt bra, men... Det är låter som ett uppslag för ett kommande program här med, med, med obskyra remixer så här på, på helt glömda låtar. På, på, på, på, på inget material alls. Nej, just det. Hunchback kanske. Ja, vad var för... <här> <här> <här> <Ja, just, ja. här> det? Ja, det. Det jag plågat mig igenom också Ja, det har du självplågat. Men det här är det faktiskt gjort... Den här musiken är gjort 1987 och det är lite så här, här: vid det här laget så borde man ju faktiskt ja, så här, inte släppa ut vad som helst liksom, i ursidschipet, <lådde> <lådde> <lådde> <i, lådde> <lådde> kan jag tycka <lådde> faktiskt. Men, eh, ja, nej, det blev så här. Ja, eh, nästa låt på listan är eh, Chimera. Ja. Och där har vi ingen mix, tror jag. Utan det här är originalet. Ja, och, varför inte? De spelas som mixer på den här tiden. Nu tror jag gissa på att vi inte får den här uh, samplingen som är inom. <laughs> Nej, <No>, just det. Joy Mira! Joy Mira! Joy Mira! Ja, precis. <laughs> Där det, var, där det där det retades Jonas på, kommer jag ihåg När jag försökte härma den där och, och <laughs> ja. den, den tekniska bakgrunden är väl att man, man, man spelar lite snabbare Ja, det är verkligen det, det är samma sampling fast man ja. kör den lite snabbare ja, Och då går, då går den även lite snabbare Och då tyckte du <laughs> ja. och Då ville jag liksom härma den där litegrann. Och Jonas jag, ja ah, men vad fan, gör du gör det bättre själv då <laughs> En klant Ja, det kommer inte så mycket program med dig <laughs> Nej, det är sant <laughs> ja. Oh, oh. Nej, vi får höra på originalet utan det här om inte du vill så. Om du vill köra den innan nu när vi, när vi... Chimera. Chimera! Han är ju ett geni alltså, Alla försöker så här komplicera saker Och så bara, vi ska göra en sån cool Basgång Och, så bara, du -du -du. och han bara dur -dur dur -dur -dur -dur <här> Det blir skitbra Ja, ja nej, Men det är, allt här, som... det. blir ja. ju, ju guld Nästan <här> Ja, faktiskt Det är fan inte dåligt Det är, är nog starten som gör det tror jag Ja, det kanske är det <här> Jag försökte skaffa mustaschen en gång Men det blev så jävla dåligt <laughs> Vi hade en mustaschtävling på jobbet Åh oh, fan bara, ja, ja det är ju jobbigt att så här, hålla omkring Med mustasch liksom. Och speciellt när det är på väg ut <laughs> ja, det, så. Kliar då. så jag tänkte så här: ja, men Jag har helsjäket tills det, det sista dagen Och så rakar jag bort, bort allt utan mustaschen oh, oh. Så jag kan bevisa att jag har mustaschen det det då? Ja det gick ju att raka bort allt ja, utan ah. mustaschen Det bra men, ja. Ja, jag vann inte kan jag säga Nej <laughs> För jag är inte världens bästa skäggväxt, eller mustakväxt. Nej, Nej, man ser mest ut som att man försöker, men inte lyckas liksom. Friskt vågat. Ja, nästan. <laughs> Nej, ja. det var det sunkigt. Det blev ju en bra mustage. Ja, men Rob han hade en fin mustage, men han gjorde fina låtar också. Ja, ja verkligen. <laughs> Nej, han snodde ju, ja, snod ju tydligen jättemycket, det har ju... Jag har fått reda på om och om igen på senare tid att det är fler och fler låtar som har upptäckts vara i har Men det spelar egentligen inte så stor roll för att han är ju ändå den som arrangerat dem. Det är som att han har remixat dem och han är världens bästa remixare liksom. Som bara, allt han tar i blir till guld. Ja. Nej, ja. Nej, han är fan. Vi får hylla Rob lite till här känner jag. Ja, det får vi göra. Vi har inte <laughs> planerat någon fler Rob Haber-låt verkar som. Så det var ju dåligt av oss. Det var då snulligt. Ja precis, men vi har spelat så mycket om det här programmet överhuvudtaget. Så det vi behöver jämna ut det igen, tror jag. Men nu ska vi spela något helt annat. Det är faktiskt jag som har hittat på att vi ska spela den här låten. Och det här är från ett Amiga-spel som heter Jumping Jackson. som. Okay. Mm. Och det är något, jag vet inte, det stas lite konstigt. De har liksom separerat Jack från son. Så det är så här, Jumping Jack, son. Men, i, men inte Jumping alltså Jack son alltså? Ja, ju, jag tror att det är det, det de vill att det ska vara. Men de har glömt s där? Nej, det är ett S. Det är ett de med okay. apostrof och, så här, och separerat lite grann. Ja, det är lite mysko. Jag vet inte, inte vad de försöker göra. <laughs> Spelet, ja, ja, jag har faktiskt spelat det på när, när det begav sig. Men det, ja, det där la jag in i hur snabbt men, men, men låten är bra menar du? Eh, låten är... Eh, ja, den är ganska bra, det, det är faktiskt ett plagiat, det är Rolling Stones, en Rolling Stones låt som okej. Okay. Eh, som de gjorde 1968, som de snudde i det här Amiga-spelet som man nu har gjort en remix på. 64 Nej, det här är faktiskt en, en remix av Amiga-låten då, som Aha. fanns i det här Jump Jackson-spelet, som var crap. <laughs> men eh, musiken var ganska bra för att Ronnie Stormsloten är ju jättebra. Och, och den här remixen då, den, eh, den gör något helt. Ja, det är också ett plagiat såklart. Liksom, men, eh, men det är bra. Vi, det är bra jag För på, på bra skit för det känns ju igen. Ja, det gör det. Till och med jag känner igen det som är inbiten gammal syntare. Ja, precis. Det var Dax Gives som hade hamnat ihop den här remixen av Jumping Jacks som hade snott från Rolling Stones. Jumping inspirerats av... Ja, kraftigt inspirerats. Vi pratade under låten här i smyg om hur, hur det ibland kunde vara som att låt, äh, äh, grafiken liksom på Amiga-spelen, som var portade från 64, det blev inte lika, det blev inte lika bra? Liksom. Nej, det kändes som att det saknades någonting, men jag vet inte. Även om det var liksom högre upplösning och, och fler färger, och, så, och så, så så hade de tappat någonting. Ja. Jag vet inte, det, det blev inte lika bra som 64-versionen. Det finns undantag till det här förstås, men, men ofta kände jag så alla mm. Nej, jag kan hålla med. Jag spelade Guild of Sieve till exempel, och det tyckte jag var magiskt snyggt på 64. Och så på Amiga var så här, ja det kanske är lite snyggare, men det är inte så här, wow som man... Ah. Som man de som kanske styrka inte anstränger sig riktigt, okej okay, nu gör vi någonting här som, det här är bättre, men, men vi hade kunnat göra det ännu bättre, men... Ah. så jämför vi också liksom, de produktionerna som kom i slutet av 64-ans livscykel, liksom, och då är, då är alla så jävla bra på att använda Nej. det här, liksom, mot de... de kassa använder det av, <laughs> ja, ja. av migan i början av Mystical liksom. Och sen vi blev det förmodligen sjukt bättre på det så är det ju alltid ja. liksom. Och första produktionerna är alltid kassar. Så är det. Så kom på första ljud <laughs> <laughs> grejen på 64 bara. <laughs> och, och portade spel kanske det, det blir aldrig lika alltså originalet är ändå originalet också. Mm. Kan man känna. Ja, lyckades skulle ju på migan bättre med det här. I Gil så har man ju nära, den här när man kan ju välja med att se en liten bild så att man ser texten när man ska skriva, det som text eventuellt. tid. Mm. Uh, jämfört med den stora bilden som täcker hela skärmen, typ, som att se ser någonting vad man skriver. Ja, just det. Uh, Och den lilla bilden var gjord av sprites på Asics 4. Det blev ju inte <laughs> optimalt, kan <laughs> Då kanske man hade haft ett par till färger och lite högre upplösning och men... Fast, fast det, det gick kort att rita upp de andra scenerna. Ja, visst. <laughs> annars av de här gamla textäventyrspelen. Då fick man sitta vänta ett tag när man sedan ritade upp den där lilla scenen. Innan man fick, man fick börja skriva Go North, och, eller ja, en eller mm. kanske. Och, ja. Ja. <laughs> fast det är Då skulle den ladda från disk bara man skrev något för den skulle liksom parsa texten. Oj, den hade ju liksom alla parsträd och sånt på disk. Så höll på att... så hoppa runt i sektorn och grävt såhär. Så det kunde ta jättelång tid att bara skriva någonting. Så bara, nej, du får inte den. Så, alltså, jag skriver något fel. Fast det var ju jävligt smart. Man kunde ju skriva ganska coola grejer. Det var ju den... Ja då var det så här, jag fattar ingenting, hur har de pratat det här. liksom? Ja. Man kunde skriva så här: ta upp den röda bollen som ligger ovanpå den gula bollen typ i väskan och lägg den eh, till vänster och ja, så fattar den allting. Ja, det... det var det helt magiskt. Man kunde ja. prata om så här, vad som var inne och tio utanpå saker och så här, ja, färger och. Ja, ja det var skitkost faktiskt. Så det var ju precis i, I princip Det kändes som att det fattar allt man skrev. Vad <laughs> det gjorde nu så klart. Det var det. vi gjorde ju ett äventyrspel äh, Pedro själv Jonas kommer ihåg som handlar om fast det kanske vet sig Ja, då kommer det. <laughs> <laughs> ja, nu har ju sagt att du får droppa resten av bomben. <laughs> finns det det någonstans att ladda ner tror du? Nej, det finns det inte. Ah, okej, okay. ni, ni får kontakta Jonas om ni vill ha det spelet. Jag kommer inte släppa på med det spelet. Ja. ja, du får gå och det. vad det är. Ja, det, var, det, är bra. det var ett alltså i, i, i den här andan. med Man skulle gå runt och göra olika saker. Och det utspelas ju då förstås i, i vår eh, by där och byggde och Ja, spelet hette ju. Men det här är alltså skrivet av... av tonårskillar får ni tänka på. Då, så ja, att det... precis. 1984 eller 85 eller ja, ja, ja. Jag minns inte. Det var, oh, nej, det, ja. det var lite så här: inspirerat av Rambo tror jag. Mm, jag visst. Det. Det, alltså, det är Det en... måste jag komma kommit först. Ja. En inladdningsbild med, med en tjomme med, med, med, med, med, med, med svällande biceps och, och ett stort va vapen i handen. <laughs> precis. Och, och, och... spelar du då på... alltså, killer ghost och deal, så killer goes to big Precis. Och man mördar <laughs> den som... Eh... Som hemsökte stad, eller byn med jag, stad ja. att säga. Ja, och där kan man ju ta, ta av dagar en massa olika ja, personer i. Precis, det finns massa kändisar med. Ingen nämnd och ingen glömd. Nej, så, så, så är det Alla är nämnda och ingen är glömd, skulle jag säga. Ja, det är otäckt, men så, ja, så var det. precis. Och jag har försökt att inte släppa det där någonstans. Och jag tror att jag har lyckats. Men... Det ligger på någon disk någonstans. Ja, jag har ja, det. Ja. Men, men jag hoppas att ingen annan har det. Det är nog lite pinsamt nu, faktiskt. Jag är inte ja. riktigt samma person som på den tiden. De säger så. Det, var, det, var en, en, det var kanske det första äventyrspelet du skrev, kan jag tänka mig. Ja, det som blev färdigt, liksom. Ja, jag ja. försökte med på massa även på den tiden. Men jag eh, är i, i olika så. Här, ja, jag hade många idéer liksom. Och slutför det inte så många, men det där blev ju faktiskt klart. Det blev ja. klart. Det finns ju Det man kan klara jag slut på, det slut. ja, jag vet, ja var, jag vet inte vad, vad kriterierna för att man ska klara det. Jag vet att det var en, en grej var att man skulle laga min dator som. Ja just det, och, och din bror var med där på ett hörn också, han satt och, och pratade om någon jävla akkumulator där, som jag aldrig begrep vad det var, men i efterhand nej, kan jag tänka mig att det var, det var ett akkumulator, okej, okay. ja. jag trodde det var akkumulatorregisteret i, i 64an som nej okej, okay. ah. nej det var ett batteri, jag har ha batterit eller någonting, jag vet inte vad det var för det var det. Det var och, så, och så kunde man leta det eller det ja och, och, och så skulle man ge det till Patrik och då fick man poäng, ja det just det Ja, man kunde Tänk ju få... man att utbyte utbyter honom också kanske? Något som man behövde för att reparera... Så det kommer jag inte ihåg? Ja, jo, det är mycket möjligt. Just det. Ja, det, var, det var många... Mm. <laughs> Nej, det var det var ganska avancerat ja. för den tiden. Ja. För, för mig, ja. för den tiden i alla fall. Ja, men det hade ju en, en, en tolk, en parser och så... Mm. Det är, och, och, basic. Och, ja. ja, dessutom ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Men vissa delar var i kanske? Nej, allt var mycket Det var basic. Ja. Okay. ja. ja. Men jag hade inladdningsbild och ja, multiload och ja, Men ingen musik, för det var ju typ, typ helt omöjligt att få till i Basics så det lät Ja, ja det. Och jag hade väl ingen ambitioner att göra det då heller, kan jag tänka. <laughs> Fina grejer. Ja, ja, ja. Precis. Ja, nu har vi ju droppat den, Bobben. Ursäkta. <skratt> ja. Um, – Nu måste vi komma tillbaka till programmet! – Ja, just det! Ja, och nu är det Glider Rider som är på, på, på tapeten. Macke har gjort någon nörrmix. It's Binary Baby. – mix. Just det. Um, – ja, Glider Rider, vad är det för spel egentligen? Ingen aning. Jag har aldrig spelat det, tror jag. <laughs> Utan jag, jag satt bara och lyssnade någon dag på, på olika 64-inspirerade låtar på mitt jobb. Ja. Och, och, och då stötte jag på den här låten. och, och, och ja, jag tyckte att var, det var en skjulst låt helt enkelt. Mm. Så, som handlar kan man säga om om spelet så jag förstår. Eh, jag lyssnat på fler låtar som den här killen har gjort då, Och eh, ja, ha, ha. ofta så får man höra i låten hur spelet går ut på lite grann. Ja, det är det prat. Ja. ja. Eller sång. Ja, just det. Ja. ja. Nej, jag har faktiskt inte spelat det här spelet eller det har jag säkert, men jag kommer inte höra någonting. Så det har jag inte. Så att man spår i mitt huvud. Nej, nej, det kan inte vara så bra. Nej, det kan inte vara så bra. Ja, nu är det någon som... Någon arg lyssnare som kommer och skrivsar in till <laughs> Lideroyder-förbundet här. Ja. Lideroyder-fetischisternas riksförbund kommer och De skriver in till kommunen och kräver att stänga ner podden. Ja, men vi tar den risken. Ja. ja, vi gör det. Kör den nu. Vi spelar låten i alla fall. Här kommer den. Det var Gliderider. Ja, en liten glad liten ja. låt va? Ja, trullut. Ja. <laughs> ja. Ska vi köra vidare på nästa direkt? Ja, gör det. Det är Parallax-titellåten. Mm. Little gesture Remake. Just det. Ja, den här är ju jävligt bra. Och jag har spelat den här skit mycket och irriterat folk som inte <f Stefan Israel> tål slutet. Vad är det du är på för något? Vad är det för Det är bra! Har du man måste tåla slutet, annars är man ingen riktig fan. Ja, det tar sig igenom den här väggen helt enkelt, för att bli ett riktigt fan. Ja. Alltså. ja den är ju så här. den börjar ju ganska så här, intresserande men sen så drar den igång som tusan efter ett tag så ja, det är ganska coolt på det sättet jag, jag minns inte hur det är originalet här men, men mer än att det var väldigt så här skumt och brötet men, men ändå väldigt bra kom jag ihåg, och att den, den, den kommer igång efter ett tag och sen så blir den konstig igen, mm. mellanpartiet är lite mer mainstream om man säger mm. så ja så är det så är det ja, den har ju de, äh, ja han latchar väldigt mycket med ljudshubbet på slutet och så ah. får att... Jag kan tänka mig att, att, att på den tiden tyckte du att det var liksom väldigt tekniskt imponerande och att det var mycket... Ja, jag tror därför... han körde med ringmodulationer, det gjorde jag aldrig, så det... Ah. Ja. Eller så synkar han kanalen. där jag vet inte. Jag har inte kollat så noga, tror jag. Men, eh... Men det lät inte som något annat som jag hade varit innan, i alla fall. Nej, det var coolt. Det var faktiskt. Ja. Ah. Ja, vi trycker igång i mixen. Ja. Den var trogen i originalet. Ja, ja, det var den. Ja, schysst. Ja, det var, det den var, var till och med i slutet. Fast inte den här... Jag det som, Aj, det. Det... som är väl någon effekt, bieffekt av, av något. Jag tror inte det tänkt att det ska vara så. Alltså. Det är bara ja, jag det det. Inte. ja, Ja, kanske. Ja. inte. Men det här också, som du säger, är också ett bra exempel på, på en låt som, som samtidigt som den håller sig bra till originalet så, så tillför den något nytt ändå. Mm så trevlig mix på så vis mm. Ja, jag håller med Det är grymt Ja, vi börjar närma oss slutet på det här programmet Tyvärr har jag ju inte en till Robert reagerat på YouTube Jag hade gärna velat ha det, men jag hade bara, jag hade bara tre, tyvärr Ja, det var ju synd var Jag känner att det var en titt Ja, det var kul Ja, ja jag vi om det här, då ska jag ha fler nu ska jag grilla dig. Hemskt gärna, hemskt Ja, kul. Vi ska avsluta med en, en låt som Ryan Ovehan har gjort tillsammans med Coco Jones. Coco, Coco Jones. Där han... Ja, han, han har på Youtube har han gjort en massa mm. låtar tillsammans med andra artister. Och då har han spelat alla instrument. Och så är artister, sjunger typ. Jaha. I den här så spelar han alla instrument men det är bara ett Men det är i alla fall bra Det är skitbra, det här är grymt Han är grym och Cookie Jones är grym och ja, Jag måste köra den här för att den är så jäkla bra Den är väldigt känslosam Och en fin avslutning på Programmet eftersom den heter The Final End Ja men det låter jättebra Precis, så vi säger Adjö Adjö